שבט מישור שבט מלכותך, אהבת צדק ותפיסנה רשע, על כן משחך אלוהים אלוהיך, שמן ששון מחברך, מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, מין הכלי שן מיני שמחוך, בנות מלכים ביקרותך. ניצבה שגל לי מנחה בכתם אופיר. שמעי בת וראי והטי אוזנך ושכחי עמך ובתאביך ויתאב המלך יופייך כי הוא אדונייך והשתחווי לו. ובצור במנחה פניך יחלו עשירי עם